chléb z nebe jim dal jíst. Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám. Chléb z nebe vám nedal můj Žíž, ale pravý chléb z nebe vám dává můj Otec. Neboť chléb Boží je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu. Prosili ho tedy, pane, dávej nám ten chléb pořád. Ježíš jim řekl, já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět. A kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Slyšeli jsme slovo Boží. sestry a bratři v Kristu Ježíši. Vrťme se, prosím, k dnešnímu prvnímu čtení, které eh, hovořilo o ukamenování Štěpána. Na konci tohoto čtení slyšíme. Tak Štěpána kamenovali a on se modlil, pane Ježíši, přijmi mého ducha, klesl pak na kolena a hlasitě zvolal Pane, nepřičíte jim tento hřích. A po těch slovech skonal. Je to, když si to představíme, něco neuvěřitelného až pro mnohé z nás, takovéto odpuštění. Dokonce modlitba za ty, kteří mě zabíjejí, kteří mě kamenují. To nám ukazuje Štěpán. Ale Štěpán eh, předtím myslí na pána. Pane Ježíši, přijmi mého ducha, modlí se. Spojuje se s pánem tak, že jsou vlastně jedno. On odevzdává svého ducha, svou duši. A proto má i smýšlení Pána Ježíše. Protože On je ten, který je nám v tom největším vzorem. Když na kříži slyšíme Jeho prozbu za odpuštění. Odpustím oče, neboť nevědí, co činí. A Ježíš je tou inspirací i v této chvíli proště pána. Když volá Pane, nepřičíte jim tento hřích. Odpuštění a prozba za ty, kteří mi ublížili, v tom nám dnes Štěpán ukazuje jediný dobrý směr cesty. A jak už jsem říkal, není to jeho směr, ale je to směr Kristův. A my jsme schopni jít tímto směrem jenom tehdy, když jsme s Kristem spojení. Když odevzdáváme pánu všechny ty naše sobecké touhy po odplatě, pomstě, všecko neodpuštění těm, kteří nám oblížili, pak budeme schopni odpustit tak jako Štěpán. I jako Kristus sám, když odevzdáme všecko to, co tomu odpuštění brání, do kristových rukou. Tak při vám i sobě, abychom šli touto cestou Kristovou, touto cestou Štěpánovou a odevzdávali denně znovu a znovu všechny ty různé myšlenky na odplatu, na nesnášenlivost vůči druhým, všechny ty myšlenky na to neodpustit těm, kteří nám oblížili. Kež každému z nás. Pán dá sílu ke křesťanskému odpuštění. Amen.